vers poetic Vă invităm să ascultați versuri de Dorina Brândușa Landem, în lectura autoarei Ceremonie finală E prea târziu să mai ajungi la sfârșitul zilei În cimitirul iernilor polare culcate sunt legile tale din tinerețe Uitate sunt diminețile loarcă de ploaie, auriul verii, culorile calde, anotimpurile, vârstele omului, doar umbra unui lup alb care și el va dispare. Sub cerul sfârșiat de aripi metalice, în marea oceanelor placentare, fierbe spuma neliniștii, născând statui din rugina corăbilor cu naufragiați, Într-o eternitate mizerabilă. fără îndoială, cineva tulbură orizonturile, Cineva gata să râdă în hovote, Cineva primejdios chiar când doarme. În marș prin somnul națiunilor, Războinicii nu și-au pierdut armele. Demonii n-au fost încă îmblânziți. E prea târziu pentru ceremonia finală. Îmbrăcat în aur și purpură, Cavalerul scrântit al dezastrului Își ard de sandalele. Exilul Viața mă izbește cu precizia glomtelui. Cu cine să împart vinul cel vechi? Cu cine răsuflarea din urmă? Doar pământul fertil se hrănește cu sângele meu. Iată-mă! cu nervi întinși de la o singurătate la alta. Imensă rană de fluide zăpezi locuiesc în sămânța clara a elementelor, ca un muribund îmbrățișând o frunză. Am eu mânia, tăria, trufia, călare pe calul meu negru neînșeuat să continui solitară călătoria prin negativul existenței? De-a lungul rugurilor aprinse, Genunchii mei nu vor sângera niciodată. Eu merg împotriva fluxului și refluxului, topesc cu inima mea stele de gheață și las în urmă poduri ceauați. Am eu alcătuirea, tandreța, îngăduința să iert trădările, infatuările, dualitățile, să vă spăr mâinile cu lacrimile mele. Să-mi preschim albe în contact de ninzori. Să vă cedez de până voie oceanul de sticlale lexilului meu autoimpus. Nu-i nimic dacă ochii... Nu-i nimic dacă ochii se vor umedi la lumina lumii, privirea să nu-ți oferești și să nu simți rana. Clăbiciunile vechi s-au ascuns în memorie, iar locul unde ai ajuns e un țărm de mare uscat, într-o țară pietroasă în care roata zilei se întoarce repede și nimic din cei trecuți nu se mai poate atinge. Trebuie iarăși să la ore anume prescrite, cum o durere o lupiește pe cealaltă și cum, slăvoitoare, vârsturile degetelor scoteau ghimbii din carne, pe vremea în care ne-am ridicat noi înșine. Și în sfera existenței zilnice aveam o umbră mai mult, o umbră care nu aparținea nimănui. Credește în tine puterea aceea dacă mai poți. Înțelege cât de fără margine e neputința celor puternici, într-o lume deșertată de mărunteaia. Mergi pe căile tale, deschide tot spori, însoțește-te cu cele cinci simțuri, un corp în forma eiului. Trăină în fructul circulației și ca atare imperfect. Nu aștepta nici încredere, nici credință, nici iubire și nici. Nu-i nimic dacă ochii se vor umezi la lumina lumii. Ei vor fi uciorul din care va avea moartea. Note biografice se auzea vinul curgând prin strupuri. Dintre nori luminau jumătate de lună metalică, ceasornicul mărunțea timpul. Numărându-și tăcerile, singură, noaptea aceea, plângea mama. Eu nu mă născusem încă și moartea am notat lângă mine. Trupul nu mai încăpea în miezul întunericului, grăbindu-mă să trăiesc, să ajung la capătul drumului. Mă nășteam fără încetare. Fără o pată de sânge, precum dimineața pe limba unui clopot. Măcinând propriile mele celule, deveneam sentiment. Dar în mine vechea îngerul, curat și luminos ca oglinda. El, nedefinitul, neștiutul, mă a trandafirului, firului, iar dura de sânge a sfidării mele era însăși mireasmă. Mama, mai tânără decât mine prin moarte, m-a născut la cumpăna ceasului rău, Mi-a umplut gura cu laptele memoriei și o tristețe profundă, zadarnică. Trecerea mea nu timpul rece. Niciun cuvânt nu mai pâlpâie pe buzele noastre, Nici o rămășiță de vis pe frunțile vii, Prea singuri pentru a observa că plângem, tăcuți trecem din toamnă în iarnă. Migrațiuni de oric cu sandale de fier ne lăsăm devorați de marele fluviu al celor ce-și construiesc palate de pulbere. Străbunii s-au culcat ca zăpezile, sângele nostru s-a subțiat într-al lor. Dacă am ține ochii deschiși, ar veni păsările iernii cu pliscul mai ascuțit decât un hoho de râs, să ne ciugulească sentimentele, firimitură cu firimitură. Străind cu chip absent, într-o lume violent-viscolită, de un alb mai orbitor decât soarele, trăsărim la iluzia funzișului intact al pădurilor, prin care doar urletul lupilor tineri, precum un templu de dragoste pură, ...mai cere o posibilă vară. Ochii Deodată ochii văd totul, lucrurile așa cum sunt, iarba și animalele, aerul vibrând deasupra șoselei, furia automobilelor. Averse de oameni vulnerabili și pașnici vor îngriji mâine grădinile, vor rezolva probleme sociale, vor risca revoluții printre nisipuri în această parte a secolului în care toți ne iubim nemilos. Deasupra capetelor, flamuri pure, sau doar pielea noastră sub care mărșăluim până devenim unul item a celuilalt, legal și distructivi. Imagini ce se îngrămădesc până la marginea din urmă și cea mai plăpândă din volta respirației mele podul cel vechi peste care se spune că au trecut vikingii, romanii, goții. Ne îmblânziți cu fața spre vântoase. Sunt toți ca pe timpul istoriei, ca pe vremea legendei și îmi spun. Mergi înainte, regăsește-ți silonul. La al patrulea stâlp mă izvesc cu fruntea, Rămân amețită, ca și când timpul, spațiul și eu, ne-am fi iar lovitura nepratnică ne-a separat. Ca în întrec la trap prin carne, inima funcționează la parametrii normali. Livreze empatie, sentimente, cuvinte. Eu mie însă mă -mi exploatator, muncind în viața, vorbesc cu toată gura, ignorând înșelătoare înțelegerile pe care semenii mei le fac între ei. Ce mai aștept de la voi? Ce mai aștept de la mine? Acum când adun mai mult trecut decât viitor? Să merg mai departe? Să umblu cu grijă? Să nu îmi rup gâtul? Nu mai pot da înapoi, deși știu. Pentru final, sunt mai multe soluții. Ați ascultat versuri de Dorina Brânduşa-Landen în lectura autoarei. Regie Angela Titioi Dragan Redactor Nina Parfentie Înregistrare din anul 2016